Тож, коли Лянге побачив, що все пов'язано і все є Богом, він зрозумів, чому так лагідно, а водночас насмішкувато дивився на нього Штукенгайзен, адже сам Господь нікуди не дівався від Адама, а лише Адам відвертав своє обличчя від Бога. Все було Богом, не було нікого, крім нього, і він був усім. І Лянге зрозумів, що він більше не має сил обманювати себе, більше не може бути тим, ким упродовж усього життя вважав себе школярем, потім студентом, потім аспірантом Лянге, сином і чоловіком, австрійцем, мовознавцем. Хорошим громадянином, платником податків і читачем газет, власником європейського паспорта і членом клубу історичної реконструкції «Хоббіт». Він не міг більше бути тим, хто хоче чогось, бо хотіти чогось ще було смішно. І не міг більше бути тим, хто ненавидить, бо не було більше кого ненавидіти». Не було більше гідного заняття, не було більше чого боятися. Тепер він знав, він ніколи не помре, бо ніколи не народжувався. Не було більше того, що слід пізнавати понад те, і не було що забувати. Не було місця, куди можна було би померти, і не було місця, куди можна було би народитися. Скрізь був тільки Господь. Він лагідно осміхався, лянги. Увесь цей час він постійно був поруч і завжди буде поруч, завжди підтримуватиме його. Навіть якщо, Лянге, захоче зараз сказати собі, що нічого такого не було, і спробувати вдати, що все це його фантазії. В голові у нього більше не залишилося темного місця, куди можна було б утекти і фантазувати. Тепер усе світилося знанням повсюдної присутності Господа, і він знав, що вони з Господом разом завжди. І він його найкращий друг – це вічна дружба, полум'я та іскри, океану та краплини, пана над панами і слуги усіх слух. Господи, звернувся лянги, і сльози накотилися йому на очі. Невже ти прийшов сюди заради мене? Чому я не відчуваю вдячності? Чому моє серце таке тверде? І крик болю, схожий на стогін пораненої тварини, вирвався у нього з грудей. Раптом щось почало згортатися. Лянги відчув, як зникає надприродно тонке світло. Зникає по той легіт і відчуття піднесеності. Далі речі знову стали звиклими речами. Лянге спробував іще раз прогледіти. Їхній суворий зв'язок, однак ані сліду більше поєднаності в одну гірлянду, де все, що є, нанизано на нитку муби-коралі. Мов Мовоч мані Лейлянги почав ходити по хаті, з ванни до кухні, з кухні до вітальні, аби зрозуміти, що трапилося. По божну простоту розуму, починало знову заповнювати місиво незрозумілих думок, і тепер Лянге точно знав, на чиїй він стороні. Точно не на стороні тої плісняви повсякденності, що зараз з нею знову обростає його свідомість. Він не знав, що йому робити – падати на коліна і дерти собі обличчя, чи битися головою об стіну. Однаково все видавалося не тим, не підхожим, чужим йому за природою. Як йому дістатися назад до того світла? Лянгеві відчув, що груди його починає переповнювати розпука. Він розумів усе.